Telefonoren bestaldean gure lendabiziko gonbidatua daukagu Bilborak ungoera berarekin e, Otsarko agako play dayaren inguruan itze itera Gurentxe azalduko digu berak zer den guztio, baina lendabizik agurduko zaitu Arratxalde gorka? Arratxalde ongiko, zer moduz? Osongi, eta zutzen moduz? Ondo, ondo e, Eguraldi on alduz dut ere bai Bilbo Ez e, dago eguraldi onik du horirik egiten momentuz, baina bi hartzik aurrera ustut oso egun txarra datorrela, gurali txarra datorrela. La, hemen hori nikan aguantatzen dugu, baina segura azkire bai, jungo da, jungo da jatzen. Ba, esaten duen, e, otxarko agako playdayaren inguruan itzein behar dugula gaurkoan zurekin, baina hori baino lehen esan behar dugu, bazu zaramari, e, elkarteko kidea zarela, eta bai. lenda bizi eskatuko izut, e, bazu zaramari aurkestea. Bale, bueno, ba, zuk esan duzun bezala, zaramari elkarte bat da, eta aguk egiten dugun iar duera naguzia, esango nuke dela, nolabait, e, iritarren zormena erabiliz, iritarren implikazioa bilatuz, e, nolabait, e, iritaren eraldaketa prozesuetan irit, iritarrek partea areagotu, bultzatu, Eta guzti egiten duguna da, ba, kultura baliabide bide bezela, edo bide bezela erabili, sormen ba, horren bidez, eta kulturak dituen baliabide guzti horien bidez, da nolabait irien e, eraldaketa prozesuetan, hiritarrek ere parte hartezaten, ez? Hum, nolabait e, kultura jarduera horiek, edo parte hartze hori espaziora e, bideratzen duzute, kaso honetan irira, ez? iguri ba, batez ere, guretzat interesgarriena dena da nolagaiteko espazio publikoaren aldardikena ez. eta hiriak eskaintzen ditu ba, pedagogia ere mu guztiak aztertzea. eta azkenean uste dugu, Gaur egun hezkuntsa e, leku askotan ematen dela, eta zergaitik ez, hiriak berak ematen dizkigula aukera asko ikasketa prozesoietan parte hartzeko ez eta... No labait irria errebindikatu behar dugula eta espazio publikoak errebindikatu behar ditugula, ba, guztion arteko harremanak sendoitzeko, e, ikasketa horizontalak bermatzeko eta mm, egoera, ez dakit no lasan, hakin e, eta sinyak, improvisatuak eta eta sorpresioak eh? mm. gure ustez espazio publikoa da hori bermatu beharko lukeen espazio ba, nagusi bat. Abstraktoan ari gera, baina nik uste ba, otxarkoagako playdaya bezalako ekime batek lagunduko digula guzti hau irudikatzen. E, zer da playday bat? Ba playday izenak berari inoen bezala e, jolazteko egun bat da. Eta jolaza alde batetik aldarrikatu nahi dugu egin jakintza prozesu bezala, azken batean, guk e, zerbait ikasten azten garenean, aurtsaroan, ikasketa prozesuaren e, oinarria jolasa bera da, eta uste dugu pizkanaka, e, eltzen goazen neurrian, jolazteko griña hori galdu egiten dugu lapizkanaka, eta jolasak ematen dizkugu laukerazko, elkarrekin e, egoteko, E, arau batzuk daudela ikazteko, elkarrekin eta taldean lan egiteko, e, eta, eta nola baita, iriarekin dugun lotura horregaitik, ba, uste dugu espazio publikoak ere e, ba, kolazteko baldintza horiek e, bermatu beharko lituzkela. Haurregun eh? uste dugu espazio publikoak gero eta privatizatuagoa dagoela, E, espacio publikoaren erabilpena e, egiteko ere, gero ba, eta arau norma lege oztopo gehiago dugula, eta nolabait guk egiten ditugun e, ausnark eta arike eta proposamen hauen bidez, ba, guzti hori asalara nahi egen duke, eta, eta nolabait jendeari erakuzi e, kalea dela holazleku, kalea dela erlazioleku, kalea dela ikasteko leku, Eta hori nola behin berreztu dat hori dugula, eh? Hmm. Ezta, lenda dabeziko aldi, horrelako ekimen bat antolatzen duzutela, e, okerrez banago, San Francisco auzoan aritu zineten, horrein dela urte bat inguru? Bai, urte bat luze hemen e, gu bil e, San Francisco auzoan bizikara, San Francisco auzoan e, egiten dugulan, hemen daukagu gulegoa, Eta egia zan, ekimena berez, zen sortu gure aldetik, baizik, eta hausok idek nola baiz ezkatu ziguten, hausok e, onberkatariot ezkatu ziguten, ba, kalea berrezuratzeko gaukaten e, e, griña horretan, iaz egin genezaken guk egiten ditugun e, praktika horietatik, ez? Orduan bona, bueno, ba, burutetsu zeitzen 44tik zatekela hemen poteazko dabil, ez leku askorik ke kalean ibiltzeko, kaleak gozatzeko eta bueno, herrelasmatu genuen e, playday eta guia izan, ba, oso ondo pangen egun hori, eh. Mm -hmm. Eh, aurten bezala zer pagam bezela deialdi bal genuen espazio publikoan eh, polazteko interventzio ideiak bideratzeko, eta aposta aukeratu genituen, eta lehen engaurtea izateko, egia esan, estatu guztitik jato genituen proposamenak eta eta, bueno, ba oso divertigarria izan zen, oso softaila izan zen, eta jende pilo bat epazuzuen parte. Hmm. Arrakasta hori ikusita, berriz eh, antolatzea erabakitzen duzue Eta, bueno, larun bat honetan eh, izan behar zen eh, Baina, bueno, ba, azkunaren eriotzaren eh, ondoren bai. atzeratu indaz Zeren esan beharra dago, horrengonetan, eh, ba, udalarekin, bilboko udalarekin bat antolatu duzutela ekimena Ba, e, e, egia zan, bilboko udalak ikusi zuenean e, iaz egin genuen e, play day hori, ba... Bera interesgarria zen hori beste hau zo batzuetara eramatea. Kasu honetan, e, otxarkoako hau zo elkartekin harremanetan daude, ba, nola baite Bilboko zentruak baduelako ba, garapen bat, ez? eta bizi, nahiko bizi du, baina auzoetan gertatzen dena da, ba, nola baite hau zo kiderik ikusten dutela, bat izka bat, takita, egin. Erdigunetik urrun daudela, eta pizkal pasterturik zentitzen direla, eta beraiek ere nola lako praktikak eta kulturia esguerak bultzatu naitituztenez ba udaletxearen esku bideratu dugu e, pleideik kasunetan otsartuak dutea. Eta, bueno, bagia esan pozik hausokide e, e, edo hausolkarte guztiek esondo hartu duten e, e, proposamena mena, eta horzen, ba, esakua gan, esakua nahiko hausolkarte E, berezia da mendialdean dago, erdigunet ikurrundago, baina hortasun handiko eh ausoa da, eh? Eta, eta bueno, ba, ma ba postik azaltu izan dugu, ba, dena gertatu delako, baina bueno, denak abizatuta daude eta bakarrean azian ere berriro sibatzeko prent Eta ipatzen, zenuen nola bai kontatzen duzutela, bauzoko hainbate elkarteekin, ba, elkarrekin e, antolatzeko ekimena, baina e, iaz bezala ere, ireki duzute ba, lehiaketan moduko bat, e, proposamenak aurkezteko, eta horrein honetan, e, bai, ba, estatu osotika, heldutako proposamenak, eta gaina, desente esango nuke ez? Bai, bai, berroa proposamen jatzu dugu, e... Buk egin dugun lehenengo gauza da ez aiego gustatzen hola parakai dira batxon moduan e, auzoetara heltzea, ez? Bertan badaudelako ba auzoen aldelan egiten eh ba, elkarte ezberdinak eta guk eztagita oso sozurbitzen gara proposamen alduzatzen diegu eta beraiek parte hartu dezaten eskaltzen diegu proposamen handi ikusten dute e, e, ikusten badute, ba beraiek erabakitzea auzo horretan ez espaziotan egin naiko luketen espazio publikoaren aldarrikapen hori, ez? Izan daiteke espazio publiko konkretu bat erabilpenik ez duelako edo e, bertan egiten den erabilpena ba eskasa delako edo ez egokia delako edo espazio horretarako beraiek dagoeneko ideia bat dutelako eta ideia hori e, ideia horri buruzko prototipoak jaso nahi dituztelako, ez? Ba pizka bat Beraiekin batera aukeratzen ditugu eh bihurtu nahi duten espazio hieek, eh? Joan, beraiek asketaratik eh parte hartu dute espazio hien e, aukeraketan eta gero deind deialdia zabalduta eta 46 proposamen haue jazota, beraiekin batera egi, e, ere egin dugu eh proposamen oien aukeraketa, ez? eskatzen duguna pista bat da alde batetik. Espazio horretara Eh, ondu egokitzea ez adaptabilitate bategotea eh jasotzen ditugun proposamen eh oiekin. eta gero beste alde batetik egiten dugun beste gauza bat da eh, batera, ba sehaztu pizka bat beraientsak mm, irin mailan edo uzon mailan interesgarriak diren eh, gaiak isladatzea joku hoian bide, ez ezaterako, hotarkoan, hotarkoan eh etorkinekin Mm, asi ta kono la auzoa da, eh? Orduan bizkanako urteak aurrera joanala, eh euskalduntze prozesu baten sartu dira, baina euskararen presentzia oraindik ere ez duela eh handirik ikusten dute eta hortan jakondu nahiko lukete, eh? Orduan okoietarako gaietako bat izan da euskararen erabilpena e, ba auzoan e, Dozea, eh? Eta horrela bestein bat gai dira eta aukeratu ditu joku guztiek daukate daioiekin zeharta harreman e, ba, bat. Eta gai sakondu gabe aukeratutako joku horietan, e, bai eskatuko izut e, ba, laburpen bat egitearena, zenolako gauzak, e, zenolako jokuak e, ikusi alditu, e, ikusi, alditu e, ikusi alditu, ba otxarkoa gara horbiltzen dena martxoaren horieta deratzean. Bale, ba, labur biltzen segetuko naiz, e, alde bat ziti daukagu, e, era parte hartzae, parte hartzaile baten, kartoiekin egindako bale bat egingo dute, edo, bai, sortuko dute, ba, bertalor biltzen diren guztien artean, bale hau birziklatutako latutako kartoiekin egindako dago, eta pizkanaka pizkanaka pieza dako itsean, E, bertar aurbitzen den bakoitza, ba, margoztu egingo du, izlagatu egingo du bale horretan, e, dezio bat, ez? Eta guztion artean, dezio irudioien bidez, kartoizko pisoien bidez, oso dute, bale e, erraldoi bat. Beste bat izango da, imprimatu itxa eta itxatzi zeneko polaza, Eh, gainera curioso da eh, e, urbano baten e, Antsa edo horrekin zerikusi diren e, jokoak da eta hauek Madrid, Madrildarrak dira, eh. Claro, beraien hartu duten enparantzaren izena da e, Kepa Andeia, Kepa Andeia bertsolari di, antzina mitiko bat da, hor hagan bere plaza duena eta horrekin Egin dute ba hori. E, nolabait imprenta portatil bat, eta postike, postitetan imprimatutako itzoiekin, ba, hongo gara espazio publikoan, bertsoak, esaldiak, olertiak eta e, oso etxenez, uste gauza erraza eta aliberti garria dela. Hirugarrena ugarte flota izenekoa, hau ere oso... Bueno, ba mundu globalizatuenean harremanetan jarriko gaitu alde batetik hotsarkago enparantza bat harremanetan jarriko du Valentzian dagoen beste enparantza batekin. Tauke egin modutena da e, hemen hotsarkago plaza baten egongo da hundir la flota, Deneco jokuaren tableroaren parte bat eta beste partea egongo da Valentziako beste enparantza baten. Eta teknologia E, komunikazio tresna berriak erabiliz, begingo dute joku hori, valentzia, eta hori zarko agartean, konektibitate hori ere, ba, polita izan gara. Eh? Laugarrena, bertotik datorren proposamen bat da, bilgotik, eh, mekanotugo eta sokas egindako andamio estruktura baten, eh, sokas betetako estruktura bat da, eta bertan, egin, eh, E, jarriko dituzte mikrofono batzuk, orduan nahiko joku interaktiboa izango da, zeren eta, bueno, ba, bertara urbilduz, bertartik barruan zoken artean ibiz, ba, soinu ezberdinak sortzeko e, instrumento erraldoi bat izango da. Eh? Eta bukatzeko, ba, otxarko agarekin eta otxarko historiarekin harreman zuzena duen e, beste proposamen bat. Hau dut egingo dute, 8 izeneko enparantza baten, e, enparantza guzti hartu joku tablero moduan, ez? 8 arpan izen hori dauka, haintzina bertan e, fabrika bat zegoelako, fabrika hori dagoeneko doizosu dute eta solar bat dago, eta 8 arpan fabrika honetan egiten zen bizkaiozorako e, bueno, donutzak egiten ziren bertan. Zuan <laughs> hauek horrekina e, Eh, errelakzionatu zegin gautena da donu txitzurako ba, urpillak neumatikoa hartu eta guzti hoiekin eh, parke erraldoi bat eh, osotu eh? Uh -huh. beraz, bueno, ba eta gitankera edo txura ezberdinetako proposamen aldaude, eta nik usteitenak eh, doera kargari, mire da Ba amaitzen joango era, ez dakit, gelditzen seguna da pisu jende animatzia, ez? Eh martxoaren 29an eh hotsarkoa gauzora hurbiltzera. Bai, ba, iba, bueno, esango dizu ni que uretzat, bilbotarrentzat eh hotsarkoaga oso oso oso emblematikoa da. Bilbo berriaren eh ba auzoetako bat da. E, gure historiaren izlada, nola baitz perztara etorkizelako etorkinazko ba, bilgora industrialdean eta lan egitera. Horkituko e, dituen proposamenak osora, osora kargarriak izango direla, eta gainera e, espazio, ozarko agako espazio ezberdinetan dauden, ez, ba, ozarko agabera ezagutzeko aukera emango duena. Bestalde batetik, osaltzeko ere e, aukera izango duela, izan ere eh oiztarpowako elkarte ezberdinek egingo dute puntu 5.2utan eh hiritargo sari batzuk eta beraz gosaria mm, egiteko edo amaiketako bat egiteko aukera ere izango da gainera auzokidek ere beste jarduera batzuk egingo dituzte bat play deirekin bater harremanetan jartzeko son sistem bat da e, Bueno, bestain batekin aldi asmatzen ari bira momentu honetan, eta nik ustuz, ba, bueno, espazio publikoaren aldarrik japena initeko, eta jolazaren bidez, elkarrezagutzeko eta sozializatzeko ba, momentu dibertigatik. Eta, bas, Zue, ba, animatu eta etorreza iteste hotxartuak ezagutzera, bai, gai. Oso gondor, gorka, ba, mi esker, gurekin izateagatik eta elkarri ikusioko gara, datorren larun batian. Vada vale aquí, vada vale aquí, churna, borre esta mañana. ¿Dónde, Billy? tartean, saúl de la co, ¿eh? Orida, Venga. Upside. Venga, ¿dónde, Billy? Adiós. Abur. Ba, esaten genuen, Otsarkoagako playdeiaren inguruan ari galerela zebrabide honetan, eta ia da telefonaren bestaldean, iritikat elkarteko Carlos daukagu, arratxaldeon, Carlos. Arratxaldeon, Mikel. Eta esan dugu, ba, kella harrapatu naute, esanez, bani ere bai e, tartean nagola, a, e, gorkarekin hitzein dugu horrentxe bertan, zaramari elkarteko kida da, beraz, ez dakit elkarrizketa da ingo dugun, edo bien, orke, bien artean orkestuko dugun Otsardonuts proiektua. Jo nahi naizimo moiwan. Bueno, enda bici, e, nutxe anioleen, eta bizi otsardon utza orkestu baniolen eta pizka kontextualizatzeko, otsarkoa auzoan e, orrelako play day bat, bueno, ba, nola baiteko gausa berezia da otsarkoa auzo berezia delako ere bai, ez? Bai, bueno, izan berra dago Bilbao mentzak eh, superazio berlako ideiak eh ba, beste errealetan alde, e, egin direla, baina Bilbao bideiago e, hasi zen egiten e, San Francisco auzoan eta minko istutut hori, ba, lotuta, ba, kaldearen e, erabilpenarekin, edo pizka bat ere, auzeo berezi kakotzen artean hori begira, ba, ba, bizitza berria ematari begira, edo pizka ere beste modu baten erabiltzari begira. Hmm. Eta e, gauza bat gaur egun ez badu hotxarkoagak, industria da, eta aldiz, e, ba, hotxardonutxe proposamena, Eh, bai, ochar, e, horretan burutuko den eh e, hori, ba, industrialarekin edo Otxarkoagan egondako fabrika batekin harremanatua e, dago. No da edo bueno, edo ezta adierazgarria ere bai, ez? Gaurko egoerana. Bai, zukean esan duzun moduan, eh uso ba, beresia da, auzo langilea ere gizen e logegarrene hamarkadan batez ere ba, langilei etxilisitza moteko, eta hori zembre demuruna guzia, haura etxilisitza egita berez, horrekin batea zultu ziren ekipamendu publiko gutxi eta eta komertzioak, behar ziren komertzioak baina, baina ez zegoen e, ekipa, ez fabrikarik, edo ez zegoen nustarik eta e, zardomuz da, oz arpan, izan zen e, ba, egon den fabrika bakarra osoan. <hum> E, gainera baitare azpimarra garria da ba Gaur egun fabrika horrek e, bueno, Aipatu fabrik, dezakegu pixkat e, ba Noiz sortu zen eta noiz hitxiz zen baina Eta baitare zertan bilakatu den gaur egun, ez? Bai, ba, fabrika bueno, gauratxategi Amaiek sortu zuten e, Hiduro gehiago urtean Hau da e, ursoa sortu eta urte gutxitara izena otxarpan zen eta, bueno, ba, izena sartu moduan ogia eta ba, gozokiak egiten ziren bertan, aipatu garda ba, bitxikiri moduan e, bizkaiko domitxak hor e, egiten dela eta hortik e, bizkaie osora zabaltzen ziren. Egon ziren e, ia egun langile, lamean, eta, bueno, estatu mailan ere ba delegazio ezberdinak ere Otsalpaneko delegazio esorinak egon dira, berez, fabrikaneko naiko potentea izan zen. Auzokide asko bertan laminin zutim, eta mi, e, mila beratzen eta laro gita, gita solte laguan e, zen fabrika. Uh -huh. Eta ezkeroztik e, gaur egun hartu duen e, funtzioa, ba, parkin e, gaina pribatu baten izahera da? Bai, ba, itxizien dean ja, ba, bueno, ba, Ba, beste eh, ekonomiko bat eh, eman, eman zuten eh, zaregitari eta, bali, eh, parking, eh, parking privatu bat da. Hmm. Eta nola baite, otxar donuts proposamenak, ba, pixka, historia hori berrez juratu, Baina, eta incluso aldarrikapen bat edo beintzat ausnarkera e, e, ba, irizpide batzuk ematen ditu eh e, garai batean hemen fabrika bat eh zegon auzoan nun esan duten bezala egun bat e, langile lan egitera jatu ziren eta gaur egun aldiz bueno ba kotxeentzako eta irianain hainbeste espazio hartzen duten kotxe hoientzako ba beste leku bat berriz ere eh bai, ematen dugu lurietan, e, batez edizkai herrian, e, e, herri induztela izan denez, horrakola ekinak beti bazertuak zertu, ba, izan dira, edo pizkat e, izte kanpo ikkampo geratu dira, eta, eta eta ez dugu programarik ez dugu beste azmonik, ba, eginekin hori begira. Eta guztu genuen mauzoan, eta ez da, da aldarekin pasabala, baina bai, e, auzo eragile ezberrinek, horren gainean bai egin dute, hauztarketa e, erogogoeta eta eta uste dugu bat txutan orlako edo berriro bizitza emanez, posiblea da hauztaba bera eraldatza eta bueno batez ere espazio publikoare bai eraldatza eta uste dugu ba eraikin hori beste modu baten eribilita inguruan dauden e, e, espazio publikoak, plazak e, txokoak eta bar ba, beste norako bizitza izango izango zuten Eta azkenian ornelako ekimen bat, nahizta oso puntuala, oso testimoniala da simbolikoa den, batzutan, epa, piztu ditzazke gogo batzuk, edo ez da bai da batzuk, es, planteatzeko beste hau mota bat, ez? Ba, eba, ez ere guzti dugu, ekimen haguene, preidea esalako egune haguene balioa, eta horrela ikusten zene bai, auzo elkarte elkarte, ez zen bakarrik berri lokalea kartxea, edo berrio eh den topagune bate e, bihurtzea jorazen bitartez, bai sikerare bai espazaren erabilpena eta dauden alarik pensoninak gai kalean egotea. Horrekin batera hori main genuen le slidei bera erabiltzea eta gurtzute hori funtzioen proporcionala ordan da txai edo ordan ka bere belga konagusia dela batez ere, pues hori eh ausoki posila dela gauza akalatzea, hori nik anotela behar asko hau usoan, eta imaginazio puntu batekin, posila dela berriro, ba, hau ba beste moduan e, bizitzea eta eraikitzea. Gaino, txardonu, proposamenak e, baldin badu gauza bat, ez taba idarako ematen alduta guzti hori, mangeno, badauka, e, bueno, ba, elemento bat, kristo ongen de pila batez ere aurrak erakarri aldituena, ez dakit, e, e, infozazpi behintzat, e, otxarkoagan entzuten den, Ba, ez noski. Ba, kaso aproa etxatzen aldugu emendikandei aldia eiteko txarkoagako aurrei batez ere, ez? E, Martxoako itabederatzi dako? Bai, horren golargumetan egin bueno, ez da, horren txaldo bakarrik. Min biztute dauden proposamela gehienak edo guztiak, eh, bo, bueno, daude eginda badira intergenariko duan aurrak eta ez aurrak eta gure helduak ere bai, parte hartu dezatela eta orgiltzea usola eta batez ere hartzea kaleak eta eta kalea ze... Deo? Oso hongi, Carlos, ba, ez dakitzer bai faltaz egun esateko? Dena epatu dugula. Oso ongi. Ba, mi, Esker, Zebra Bideane gaurkoan eta leiz arte. Zubei, venga, Esker ikasko. Zebra bidea.